Та вона ж стара, як світ, аж мухом взялася. «Я Вадимова дружина», – мовила вона швидко і додала, розтягнувши, як Лідії, видалось, останнє слово. «Законна!» «Якого Вадима?» – зробленою байдужістю запитала Лідія і відразу ж пошкодувала про це. «Все того ж самого!» Хитнула вона головою і відверто засміялася, неприємним, шкрібливим, але знайомим вже Лідії сміхом. Лідія поставила свою ношу на землю, звільняючи собі руки. «Якщо вона кинеться на мене, то так турнув їй, що вся розсиплеться на порох», – воєвниче подумала і, затамувавши віддих, озирнулася навкруг. «Завкопаним у землю столом, на якому доміношники вічно товчуть козла, тепер мовчки сиділи якісь п'яні типи з понурими поглядами. А сімдесятилітній Тадей Іванович з 16-ї квартири скакав на одній нозі з заплющеними очима, силкуючись потрапити у квадратики класиків, які білою крейдою на чорному асфальті накреслила його внучка Софійка. Вона ж на кожний дідів скок радісно вигукувала. «Мак, мак!» У цій понурі, за козлятним столом, видно її підпоєна підмога. З приморозком у грудях вирішила собі Лідія, а в голос бадьора запитала. «Ви до мене? Маєте якусь справу?» «О, так, так», – похапцем підтвердила вона з тим же відвертим смішком. «Але це довга розмова». Тоді, будь ласка, ходімо до моєї хати. Не зустрічаючись з нею поглядом, запропонувала Лідія, сама не збагнувши, навіщо це робить. Вхопилася за ручки сумок і рушила, залишивши її за собою. Але за негречність таку поплатилася вже в під'їзді. Насіло на спину відчуття, що супроводжується вона конвоєм, як злочинець. Перший крок ще присікувалася до самої себе. Навіщо я її запросила? Хто мене смикав за язика? Якщо вже скандал, то хай краще на вулиці. А це сама напросилася на бешкету в власній квартирі. Ще чого доброго ввалить вся її підмога? Та бурса п'яна, що всілася за козлятним столом. Це ж жах, що можуть натворити». І йшли вони мовчки, затято мовчки. Знайомі вичовгані сходи, по яких роками Лідія витанцьовувала свій щоденний танець і пам'ятала тріщинку кожної сходинки, зараз стали для неї нездоланним кам'яним наваллям, таким крутим, що важко було втримати рівновагу. А зайняті руки не могли вхопитися за бильця, на яких ще недавно – Крадьки від стороннього ока вона сама, як маленька, у слід Ірені непедагогічно з'їжджала донизу. А це тупцяла, як не своїми ногами, не відаючи куди, навіщо, йде чужим, нескінченим і безпросвітним лабіринтом, подібним до тюремного коридора. А за спиною ще й цей конвоїр, Тазненацька зблиснув її несподіваний просвіток і підтвердив, що піднімається вона сходами свого під'їзду до своєї ж власної квартири. То вхопилася Лідія очима за настінні знаки цього лабіринту. «Валя, я ніжно люблю тебе до восьмого березня включно. Рая плюс миття дорівнює знак запитання, а в дужках рая видра, миття щур і так далі і тому подібне» туалетно-поетичні, хулігансько-витончені рядки, від яких її завжди ввернуло, з якими вона вела нещадну війну фарбою з щитками, а зараз по них впізнала рідні стіни. І ноги її пішли жвавіше. Коли ступила на площадку свого поверху, в очі впало відразу. Тьотя Літа плюс дядя Вадя дорівнює... Тут було зображення пронизаного стрілою серця. Все це, чи ясне зовсім тверда рука, рожевою крейдою на чорному дерматині її дверей, намалювала великими літерами, як закличне гасло. Перше, на чому зачепилась вражена лідина увага, серце намальоване догори дригом і подібне скоріше на тлустий силует джинсових округлостей, ніж на всім відомий символічний силует Закоханості серця. Наступної ж миті Лідія похолола. Зараз те гасло Читатиме її конвоїр. А вона вже тут як тут. Стояла поруч І знай собі відверто посміхалася, Не зводячи погляду з дверей, Як прибули з довгої прогулянки Кімнатний песик. Лідія безсило поставила На підлогу свої сумки. Ну що ж, «Хай читає!» – посміхнулася й собі в душі. А поки діставала й вставляла в замок ключа, розгадувала. «Невже ця витівка тієї сопливої нишпорки Софійки?»